Oihartzungo udalaren tartea Oihartzungo udalak badestua Oihartzungo asteazkena ba, dugu udalaren e, tartea Gurean da, orain, esan dezakegu Oihantelo, alkate ordea, kaixo, egunon? Egunon, egunon Esan dezakegu, Alkate Ordiaga, ala da, berez? Bai, bai, ala naz, ala Lehen goz plenotikantz, Ez aurretikamu mitzaneuan, jorra dao zua, dakat eta, bueno, denetikan kontatu dute, eh? Aber, jazea, nijarko nitzan Alkate, aber, bueno, denetikan. Maruja apuroi duro dago. E, bueno, gaurkoan planeamendu talerraiburuz itzeiteko etorrizea, baina, oi hasi aurretikamu komentatuko dugu, aber, egun huetan, atzot berez euri asko intzun ez dakitoi udaletxetikak nola, nola bizitzu zuten? No? Ba, Egi asateko euri etzen duen kotxean nahiko urduri jartzen ga. Ba, e, Asi eta bela iso denadakigun ugoldi eta pasazilako. Eta atzogueno, ba, zorionez izan zen lan egun batian eta brigada guztia zeon e, operatibo guztia martxan jartzeko aukerea ondu zen. Eta, bueno, Brigadako eta bidiratu genituen arketa karbitzea eta hola, alerta egon dugunean, bineo egila esateko txalaka bidia hola itxizen eta mm -hmm. punto aizlatu batzuk izan duzin, arazuke mazituztenak. Guk e, udaltzaingoakin guakin bat ingenun eta xabi kontatu zegoen ez de asko izan zela iztripun bate bai, baina mono, ez da guai <coughs> e, bi urte izan zen. Ez ez Bi urte, ja, bi urte, ja, bi urte bai. Bi mila eta maikian. Bi Ah, baina baina. Bueno, Urte eta bila bete. Baina, amairun gabe, minua batzik antzea asira isan Baina, baina, hala deusen larrelikan, larrelikan, etzen izan dut, zorionez. On., mm -hmm. ondo. Onda. Bueno, eh, plana emendu talerra, zehuze berri ja, eh, lehenik eta bain, zer da plana emendu talerroi? Bueno, plana emendu talerra da, pixka doain artein dugun, eh, plan generalan, avantzean eta zea, azken txampetako baxan nuke ez? Ogan arte gorko kontxelu bat bildu izan du e, da hu, eta bildu gean horien artian, behin dena da, avantzea hau perfilatzen fokiskat. Avantzea eta planean menutariarra eta hauekin e, inai duguna da etorkizuneko jartzen nola izango godena dira, zi, ez? ordun. ez dakiko guantan dut zuten, martin beramendin garaian bi mila inguru hortan plan bat atera zen e, zera harraguan itxepile batiteko eta sakana pixka funtsa, geho beste bat zehon ptp Plan Territorial Parzialana, beste bat, bimila bederatzilean e, zera, hon e, hartu zena dela, bimila ezazpiko gauz asko kendu eta e, zera, ba, eredu jasangarrilio batian onarritutakoa eta hego du, ba, pixka e, alternatioa bezala fondo de zaitzen dena, hori da pixka eta hau zuen egin duz, E, gehio behituta zean nola zabaldu, ez, ba, edibidez, ergojene bere funtsa amanten duke luke, minua, pixka lotura eta bilatuko liateke besta zuak inta horra, gehio da nun eraiki beiratzen dena. Orduan, e, taliarra hauetan, da kontxeile hauetan, e, bereziki induguna da, ze, hau espliatza, e, pixka, komplikatu da, ez, herritar batek komentazio zuen, azken nina, lau eredu du plazaratutugu, eta lau eredu hoiek ikusi dugu, ba, etorkizun batek nola eragingo luke ez, hipotetikoki. Eta orduan, pues han bertan honduganak ikusi duguna da, oi, ba, adibidez, 2008piko egingo bagen duke, o PTP-ean unharretakua uh, ba, aplikateko bagen ba, ze hastak egin gogen lurra eta ingurugirua eta bate begiratzen <coughs> gehen bat behitzen dena da, konstruzioen pura edura. <coughs> eta orduan, pixka, ta, e, talerroantan nahi duguna da, eta talerroa funtsian da, hortako ez? Ba, hau e, zo batzuketan nola gehatu dian, biskat eh deuseingabetola ba zein daitekenz alternativa differentiak nola eragingo luken eta oso importantea nola eragingo lukentsa askotan ematen du ba, pues, e, hau onartzen dugu ta ba onartzen dugu nigero <coughs> izan behar dugu onartzen dizen bai gauza gero ondorio bigarri ditzakela, ba ezin zula bate egin zuen ide igual de repente bat azukoen onartetako plan berri hontan ezin zuen talako gauzak esplikatu izango da tailerra hau ez ordun biskat e, mugikortasunean Ekipamendu sarian, eta e, auzotan jetxiko gata, auzotan behituko dugu, pasi, egiten ze beharra doztenez, bat eze ergoien gurutze, altzibar, eta guaditxopiske gaituko liakela uh -huh. e, ikutiu gabiak. E, bueno, zertik ikin den gutxi gora bera esplikatu zuez azkenean jasangarritasu noi, auzuen loturoi mantentzeko, Ba, gila esarteko idaz, guk zergatilea oso importantiak ikusten dugu dela erretarrak parte hartzeko aukera bat eman berdugulako eta erretarrak behagre hitzadunian, beha ignorerak ingo joan e, dezisi joitan parte hartzia importanti dela, korregatik plantatugu tali errao. Oain artez, sei bat bilera intiugu, gutxi gora mm -hmm. bera, eta bukse, izan horretzatea gila ja, aurkezpen guzti hortatik kan egitan erabakileak hartzeko edo gutxinez, perfilatzeko ja definitiboki plan uh -huh. e, bideratuko dena eta noiz hingo da bai bateialde ja luzatzen duzea <coughs> eh pues parte hartuten guztiai eta herritar e, guztiai segoratzen dugu hau irekilla dela ba izango da urtarrilak 2022an seitan udaletxeko plenoaretuan uh -huh. urrengo asteartean beraz eh sea zein zen zategoinarte parte hartzen e, eragile desberdinak aipatuzu eta hemendik aurrea zeinek hartuko du parte hortan ba oain arte parte hartu duguna badaude denetikanez ba auzotako auz, e, jai bat ordezkarin bato beste obeste badago euskal ere badago bi ordezkaritza e, udalgintzan ibili den jendia, herritarrak, bestegiabetorrietanak, eh geu badaude baitare posoiz pixkat eh <coughs> e, Jesusena E, bueno. medio ambiente taula ba, goz eta badse singuru giro, singuru giro eta nola ez berezia duten kolektibo difentiak... ekologistak eta hos hori ekipoteknikoa ta ordezkaritza politikoa. Mm -hmm. mm -hmm. Eh bueno, ezakete askoz gehiola e, guke ez dakigu, hainbeste, bilera hortaro, osea horta junberko dugu, eh tailer horta junberko dugu hurrengoan, hoianei gauza gehiago galdetzeko, pentsatzet Bai, eta et daurelasei ancha ehongo da oian e, arte idazten onduden ekipoteknikokordezkaritza mm -hmm. baita ere, ba, eh oihartu bizi den ambientalista da kagur, Raúl dela fenomeno bat, bere esplikazioa gaitzen jozun eta Nikara Arreia, osea, tipoa ikara Arreia honak, geu arkitekto bat hori baita ere, Luciana, bueno, mm -hmm. eh juridikoki eta zenbait galdera ta baldimo da zte, pues mm -hmm. da eta oi, e, Berri zegoatzen za joztan, ose, irekila da, etorri lasaiarra jo, txutzuten galdera dudak, horta hortako perfilatu dugu. No, erretarra igual urbiltze gore, ez ango, ja, astu nahi zago. Ba bueno, astuna izandateke azkenin dena bezala, ez, gustatzen bazaitu es, nik uste bai dela garrantzitsua etortzea eta pentsatzen dut astuna izandateke la, ba bueno, beste gabe tortzia, osea irekilla da, sarrera e, uh -huh. irekilla den bezala, gero gusten baldin bazuez dijula zurekin, pues ez da kezu. Hau alare tailarratu dinamikago izango da, ez, saiatuko talde txikitan banatzen, pixkat, esplikatzeko, gero auzotareng jetziko da, ze hau izango da pixkat abantza nola izango den, baina gero Konkretukitak hau batzutako, ja, hau zutaketxiko, realidadia, auzoan zutakarrak, hau zuan bizitzen dutelako. Mm -hmm. Ogorara dugu, noiz izango den? Noiz izango den, zer? Bilera. Bilera, boro, urtarreleako gaita bilan, seitan, eudaletxeko plenaretuan. Mm -hmm. Ba, oian tello, alka te horria, mila ba, Eta segalari. <laughs>